I Det är jag som är lekledaren och du som är lyssnaren. I Scenarioradio lägger vi en lek som heter Scenario. Den går ut på att jag som lekledare presenterar scenario eller situationer för mina gäster. Och de svarar i sin tur på dessa scenarion med handlingar, tankar och så vidare. Tillsammans bygger vi en berättelse som du som lyssnare kan ta del av. En sak som jag glömt att nämna i tidigare avsnitt är att äh, gästen helst åtminstone bara äh, kontrollerar just sin karaktärs handlingar och tankar och inte miljön eller andra karaktärer. Det är för att Ge mig, lekledaren, så stor makt som möjligt. Och eh, även om det sker vissa brott i det här avsnittet så är det väl eh, någonting jag får överseende med. Eh, välkomna! I dagens avsnitt gästas vi av en vän till mig. Kan du vara snäll och presentera dig? Hej, jag heter Damla. Ska jag vara allvarlig? <laughs> Okej, okay. eh, jag, jag heter Damla <laughs> och jag är 22 år gammal. Eh, jag bor i Tensta eh, och försöker eh, fördriva tiden på bästa möjliga sätt. <laughs> och hur kommer det sig egentligen att du är här? Skojad. Har du förstått reglerna för Scenarioradio? Ja. Då leker vi Scenario. <skratt> Året är 10.028. Platsen är Stockholm 3. En modern stad, återbyggd, förstärkt och förhärdad efter de två utplånande drönarkrigen. Ni föds. Du och din siamesiska tvilling. Du bär namnet Dam. Din tvilling bär namnet Hudna. Ni har två armar, två ben, två huvuden. Ditt huvud sitter till vänster. Hudnas huvud sitter till höger. Året är 10 036. Ni är nu 18 år gamla. Ni vaknar hemma i Tensta- ni är lediga från jobbet den här dagen. <laughs> vad då ska jag berätta? Ska jag, ska jag förklara om vad jag, vad jag skulle göra då? Okej, okay, okej. Okay. Jag skulle nog vakna. Eh, jag vet inte fan vad jag skulle göra. Alltså. Jag skulle nog fixa ordning frukost. Tror jag. skulle fixa ordning frukost. En jävligt god frukost. Jävligt god med Några konstiga grönsaker Som inte typ gjorda av insekter <går> För maten har tagit slut <går> <går> <går> Precis <går> <går> överallt <går> Så vi livnar oss på <går> uh, Insekter numera så Jag bara Vad hette hon sa du? Hudna heter hon Hudna. Jag jag är hungrig Hon bara Hon pratar liksom inte hon pratar liksom inte på riktigt alltså hon pratar inte så som jag pratar utan hon pratar hon har mer metallisk klang i sin röst. <laughs> fast det låter ändå som att det är på riktigt liksom. Hon bara hon typ det är nästan som att hon sjunger vet, när hon svarar och det så <f criminansman> Så. <sussurra> <skratt> så <sussurra> så här, så där, okay. så. Okej. Det <snittet> liksom. Ja. Eh Året är nu 1049. 10, ni är 21 år gamla. En dag sitter ni i Krigshistoriska museets bibliotek. Ni läser en text om 2100-talet. hudna avbryter läsningen och tittar oroligt omkring sig. Är jag där? <här> <här> ni ser mig ja, just där. <här> Fast jag upp <här> Men vad man kan ju vara på två platser samtidigt. Det går ju <går> faktiskt. <går> uh, ja, jag är fan inte där. Alltså, jag märker inte ens att hon gör det. <går> ja, ja, ja, ja, jag har fastnat i något helt annat. <går> jag märker inte. <går> uh, hon frågar om ni kan gå och äta. Ja, ah, säger jag. <laughs> ni ställer er upp och ni går och äter. Men hela den här dagen beter hon sig underligt. Hon rör sitt huvud oroligt och hennes blick far lite varstans. Jag skulle nog börja att typ det hon rör sitt huvud så att jag typ får nackspärr. <laughs> så jag blir fett <laughs> Och bara tycker att jag slå till henne och bara lägga av. liksom Gör inte sådär. Och sen skulle jag nog fråga att, Hudna. Hur är det? Hon säger att det inte är något speciellt. Okej. Okay. Säger jag. Året är nu 10 070. Ni är 42 år gamla. En natt är ni på väg hem från en kompis. Ni går längs nya Hornsgatan, svänger in på heliga Marias torg. Ni trycker på knappen till en himmels hiss som ska ta er till er bostad. Hissen plingar, dörrarna öppnas långsamt. Det står någon i hissen. Ljudna börjar klia på, <går> på sig. <går> och jag känner det. Jag känner liksom vibrationerna av hennes, liksom, hennes kliningar. Och jag tycker inte om det. Så jag börjar klia tillbaka. Eh. Och så tittar jag på den personen. Väldigt länge. Eh. Och jag ser att den här personen... Den personen har varken, alltså den har liksom inga, eh, den har liksom inga ben, <här> så här, i händerna. Allting bara hänger, du vet. Och... Hen har liksom ett hål i nacken, så här, här. Har den, ha, hen, hon. Någon. Den personen mm. um, Han mm. Frågar om ni ska Upp Det spelar ingen roll Säger jag Han tittar lite förundrat på er Och sen så trycker han på Knappen Och dörrarna börjar stängas Ljudna slutar inte klia. <laughs> jag börja bli jävligt arg. Alltså. Jag blev bli jävligt arg. Det bara, jag bara tittar på hans hand. Du vet, och bara tittar på den Och bara gud, gud. Vad jag är glad över att jag har ben i händerna. Så började det i mina händer. För att jag vill slå till henne. För att hon kliar så jävla mycket. Så här. Och sen så ser jag att det är någonting som tittar ut ur hans nacke Det är typ någonting som tittar ut Det ser lite sladdliknande ut Eller, Och jag vet inte fan vad det ser ut som Men det är typ sladdar som bara Och så går de tillbaka eh, Nästa hiss plingar eh, Och hissdörrarna öppnas Det är ingen i den hissen Det är alltså hissen upp till er bostad. Okej, okay, okej. Okay. Men vad då? Är vi, är vi uppe på vår våning nu? Nej, ni står fortfarande nere på Heliga Marias torg. Hela Marias torg? Jaha, så tror vi var hissen. Nej, ni, nej, ni, ni, ja. st ni står ju utan hissen. Dörren har ju bara öppnats. Jaha, okay. Men Och sen så åkte den här eh, mannen med hålet i nacken iväg. Och nu öppnades en hiss som var tom. Mm. Jag säger man ja Tom, Tom, tom jag går ut Jag hoppar, hoppar av Men du har inte gått in än Jag har visst gått in <laughs> Nej. Jag har visst gått in okay. Jag är redan där inne Är du där inne nu? Jag är redan där inne okay. Jag vatten <laughs> Okej, okay. du är där, <laughs> I, ja, är där inne I hissen ja. uh, Och uh, Eh, hudna verkar väldigt orolig nu mm. Jag tittar på henne och säger, frågar vad det är att hon måste säga det typ. hon, kan, hon får inte ur sig ett ord Och plötsligt Från andra änden av hissen Så avaktiverar någon sitt termoptiska kamouflage Och dyker upp mm. Från osynligheten Och blir synlig Den sträcker ut ett vapen och skjuter hudna i huvudet. Thank you Lord. <laughs> And I <really> mean it. <laughs> Personen eh, krossar fönster fönsterglaset och hoppar ut ur himmelshissen. Um, hudnas huvud hänger lelöst mot ert bröst. Och blöder enormt mycket. Jag börjar nåja mig fett mycket. Över ifall jag kommer dö nu. Um, och. Uh, tänker ganska mycket på. Ja, kommer jag dö? Vad, vad, vill, vad vill jag tänka på innan jag dör? Liksom? Va, vad fan tänker man på innan man dör? Jag skulle nog, jag skulle nog tänka på intrycken. Utav allt den dagen. Liksom, eller alla intryck jag minns. Eh, och. <tryck> typ. Jag menar. Försöka finna symboliken i det. Typ. Eh, och sen skulle jag nog tänka att jag var hungrig <hör> <hör> tror jag <hör> Så skulle jag nog också tänkt på att det typ kliar i fittan <hör> eller någonting sånt där <hör> <hör> <hör> <hör)> tror jag faktiskt ifall jag hade möjlighet till det, för jag känner jag kanske det beror på, känner jag någon smärta jag vet inte, känner jag någon smärta det ringer där i bakgrunden men visst är det inte den um, folk har hört den här krossade rutan eh, på hissen och även skottet som avlossades. Och eh, ni... Eh, det är en rolig mobil här i bakgrunden. Mm. Eh, och... Eh, vad är du? Mm, ja. eh, och du? Och du... Eh, nej, du ingenting. Utan grannarna i, i den här eh, bostaden som du är eh, på väg upp i eh, flockas till hissen och dörrarna öppnas... Och där står du och hudnas huvud bara hänger helt sladdritt som en kött slamsa och blöder. Och de bara förfäras jättemycket. Jag skulle mest vara glad över att jag var vid liv <laughs> vid det tillfället. Och de bara, men herregud, någon måste ringa och sen så kallar de på en ambulans och du förs till sjukhus. Och ni sövs ner och läkare opererar på er eh, hudna går ju såklart inte att rädda men du överlever och du har de har kapat hennes huvud nu eh, det var ju ett svårt beslut men du har nu en siamesisk kropp men du har bara ett huvud igen eller inte igen men ja, du har bara ett huvud mm. och eh, Den är kvar. hennes kropp är kvar liksom. hennes döda ja. Ja, ni har ju bara, ni har en gemensam jag kropp en gemensam. Ja, Men nu har du bara ett huvud okay. kvar Ditt eget huvud Kan jag kontrollera hennes kropp? Ja, Nej, det är din kropp också Det är du, också du, min kropp, ja, du, jag kan du... ja, ja, ja, absolut, ja, absolut. Um, uh, Och ska vi se um, När du vaknar till Eller när du återfår medvetandet så säger läkarna på sjukhuset att Hudna har blivit skjuten med ett vapen Som avfyrar mikrosvarta hål Och den är en sällsynt teknik Som bara eh, Maktfienderna Använder eh, Och eh, eh, Sen Somnar du om för att du är proppad Med morfin för smärtstillande För huvudet har ju opererats eh, Och Dörren öppnas när du sover i sjukhusbritsen britsen, eh, Och varelsen avaktiverar Sitt termoptiska kamouflage Nu har vi sällskap här utanför i fönstret <laughs> eh, Och eh, han väcker dig Och håller handen för din mun Jag skulle nog inte tänka så mycket Ifall han höll alltså, för min mun eller jag skulle tänka jättemycket. Fast jag skulle nog inte kunna definiera det. Mm. Tror inte jag. Liksom. Jag är jävligt nojig av mig som person. Jag tror att det skulle jag skulle få en attack. Eh, en attack. Som skulle få mig att stena till. Tror jag. Jag skulle nog inte kunna. Det ja, Det skulle nog vara för mycket. Tror jag. Jag skulle inte kunna. Eh, ja. Tänka. Helt enkelt. Uh, han, säger, han, han säger mitt namn är Sed. jag måste berätta något för dig, hudna har under hela livet varit telepatisk, det är något hon har dolt för dig, hon har känt närvaron av den termoptiskt kamouflerade rörelsen men aldrig avslöjat något för någon hon skulle berätta allt för dig den här kvällen hon sköts om inte jag hade skjutit henne i huvudet <laughs> Tack. han tittar på dig och inväntar din reaktion jag skulle nog känna glädje när <laughs> han valde att skjuta av en skalle <laughs> ett <laughs> skulle jag göra eh, och jag skulle eh, jag skulle vilja veta vad han mer han hade att säga liksom. vad han tänkte han, han, han tänka avslöja den där telepatiska kontakten hon hade till de här. Jag tänker han gör det. Vilka är de här? Då? De där, men kan vara flera där. Han är en av dem. Han är en av dem. Ja, han är. Ja, är okej, okay, så han är ond. Ja. Jaha, okej. Okay. Eller ja, han ond ond. Han, han är inte, han han, han. Syra i Ja, men jag tyckte inte om min syster. Nej, men du gjorde inte han heller. Nej, <laughs> då har vi en grej gemensamt. Vad gör honom ond? <laughs> det är ju frågan, det är ju den största frågan. Um, Ja, ah, nej. Jag skulle nog för att kunna avgöra ifall han var ond eller god så skulle jag väl låta honom göra vad han ville med mig. <trycklig> <trycklig> tror jag faktiskt. <trycklig> jag skulle ta den risken, tror jag. Han ger dig en jättekraftig drog. Du tuppar av och du vaknar med bandagerat bandagerad... Oh, hur man nu säger det? Bandagerat, eh, bandagerad axel blir det ju där platsen där huvudet fanns förr. Men det sticker upp en sån ryggradsbit... Hur? ur din kropp där huvudet ja, där ryggraden skulle ha fortsatt för hennes del ehm, och, och, och du vaknar upp på sand ehm, och vart du än ser så är det bara sand och himmel sand och himmel jag ser inte honom Nej. han är inte där men jag lever jag skulle tänka på att jag lever Ett, nummer ett Jag skulle, jag skulle, jag skulle tänka på att det gjorde ont <går> Två eh, Och så skulle jag tänka på Vad fan gjorde så här, mm. Tre Ganska länge, tror jag Och sen skulle ju tanken om att jag faktiskt lever också dyka upp lite då och då ibland, som att säga hej <går> vet, Jag finns <går> också <går> Du vet, <går> lite sådär men, men väldigt mycket skulle ju... Kan jag röra på mig? Ja, ja. ja jag kan ju jag kan gå upp. Ja, ja, ja. Jag kan utforska platsen. Jag skulle lätt utforska platsen. Mm. Och ta reda på vart jag var. Och under tiden skulle jag nog försöka komma på varför han gjorde så. Ifall han... fall fanns någonting. Han menade med det, liksom. Mm. Och vad det kan ha varit. Och vad, och vad är skälen till det, liksom. Mm. Så eh, Så jag, sk jag skulle vilja leta upp honom. Jag. Hur, vet jag inte. Hur vet jag inte alls? Men jag skulle nog försöka göra det. Mm. Plötsligt dyker någon upp en kilometer bort. Någon står där. Jag är närsynt, jag ser inte. Eh, jag tror inte jag ser alls. <laughs> det är någon person som står där. <laughs> Så jag måste närma mig. Jag tror jag har gått ett, en bit fram i sådana fall. I alla fall jag ser den här personen. Jag tittar oroligt på den här personen. Eh, och jag eh, försöker, försöker relatera till dragen. Mm. Känn, ja, jag försöker relatera till dragen. Han går mot dig. Han drar natthimlen efter sig som en lång mantel som släpar efter honom. Han närmar sig och du ser att det är den här termoptiskt kamouflerade fyra sed. Jag bara luddar! Vad i läget? <laughs> För du vet ju fan fyra <laughs> sedd. Men, men inte i den här berättelsen. Inte i den här Where the fuck have you been <laughs> nej, nej men jag skulle Jag skulle bry på hur han ser ut liksom. Ser han hotfull ut Eller ser han, ser han hotfull ut Han ser så hotfull ut Som man bara kan eh, Och du märker att Hans rörelser är bestämda Och han går mot dig nu Snabbare och snabbare Jag ska springa Du springer Och han går efter dig Springa. Du fortsätter att springa Men det är sand överallt Han svänger om sin mantel Och du blir insvept i mörker Han avslutar ditt liv För du är en liten skit För att du har varit med i Scenario Radio. Tack själv. Och om du får välja, vem skulle du vilja höra i Scenario Radio? Vem som helst. Vem som helst. Vem som, helst. som lever, som går. Att... Som lever, som får, som får vara med. Ja. Okej. Okay. Det är en skitsvår fråga. Oh, tänk, tänk en stund. Okej, okay, jag tänker en stund. Uh... R. Kelly. <laughs> R. Kelly, vi, kom, vi är ute efter dig. Tack för att ha lyssnat på Scenarioradio. Vi finns också på Facebook och iTunes. Um, jag brukar oftast lägga upp avsnittet på Soundcloud också, men... Uh, Uh, utrymmet är inte oändligt. Så fortsättningsvis så kommer ni att hitta avsnitten på iTunes. så För er som har ett uh, Apple konto eller vad nu heter, uh, ni kan prenumerera på prenu med era prenumerera prenu. Ni vet vad jag menar. Um, på uh, scenario radio på iTunes um, och kommentera gärna på Facebook och, och önska gäster och så vidare. Och så hörs vi i nästa avsnitt.